Розділ п'ятий. Дорога на верхнє озеро, перегук звірів у темряві, розмови про тикого лісового приблуду у царстві вітрячків. Коли вони попадали в човен, стара просмолена довбанка сіла у воду так, що темна поверхня озера зливалася з бортами і вигойдувала хвилю десь високо перед самим носом чублика. щоб трохи, і вони перекинулися б геть. Хто, значі, виринули б живими з таким вантажем? «Динь! Не совайтесь, не ворушіться! Ехем!» Тихо упрошував Вертутій. «А я легенько підгрібатиму!» Вибрались на чисте плесо, і човен важко поплив, як пливе стара бобриха, у якої виглядає з озера тільки темна спина і кінчик носа. «Брате Сизе, у вас немає шнурка?» неголосно спитав Вертутій. «А кого ви хочете в'язати?» «Себе!» «Всі гудзики на мені тріснули. Вибачайте, штани в руках держу. От хвороща, щоб йому коти мед носили. Так нагодував. Від щирої душі. Щоб не казали голодні. Сизи вертуть і засміялись. А чублик мовчав. Бо все у нього злиплось від густого солодкого соку. І пальці, і губи, і очі». Він подрімав трохи, та навіть дрімаючи, легенько притулившись щукою до дідової спини, пильнував за своєю коробкою. Чи цілі його світлячки, чи не попливли вони знов за водою? «О, а то що?» – прокинувся й торопіло спитав він, кліпуючи сонними очима. «Діду, гляньте, знову кущах, наче два здоровецькі лампіриси". Сизи вертутій повернулися на його голос. На високому березі з темних кущів знову щось блимало двома величезними голодними вогнями. «Ти диви», – притишив голос сис, – «мабуть, ті самі, що ми їх із двору прогнали. Вони що, за нами біжать? І гляньте, як у той перший хижо витріщився на нас, наче от-от стрибне у воду». У ту ж мить над озером розляглось нудне, протяжне виття. «Ов-ву, ов-ву, рах-рах!» Звір, чи хто зна що то воно, стояв над кручею і вив на місяць, на човен, на наших подорожніх, А верту тій швидше гріб і гріб далі от того лихого місця. І раптом з іншого берега, з-під обваленого корча, блимнули ще раз на них такі ж недобрі вогні. І знову прокотилося над водою. О-у-у, у у рах-рах. На березі, в густій темряві, немовби перегукувались лихі голоси, передавали один одному Пильнуйте, ось вони лісові люди, пливуть повз вас. І наче наполохана тими зловісними голосами тут же виринула з темряви зозуля й низько, над самою водою, облетіла човен, легенько черкнула крилом сиза. Від кого вона застерігала його? Що ж то воно? «Невже вовки, про яких говорила Мармусія?» – занепокоївся Сис. «У наших краях давно вовків не було і не водилося. Та щось і не схоже воно на сірих, голоси зовсім не ті. Завиє, завиє, а тоді наче ножем по каменю. Рах-рах! А ви чули, її, і із усіх сил на весла? Ви чули оту стару історію про якогось дикого лісового приблуду, що колись тут над озером? Та ще б не чути!» Він, мого діда, сиза сто ока, просто в корчі задушив. Ну-ну-ну, розкажіть, як воно було, підсунувся ближче чублик. Та було, хай би над ним ворон крякав. Отак було, як ніч, так і стало потикатися в наших краях якесь нічне страшило. Хто з з яких воно хащ, з яких боліти трясовин приблукало. А тільки хижий підступний страх, дух від нього смалений, вовчий дух, а тільки придивилися не вовк. Ходить на двох лапах, шерсть у нього кудлата, а голова наче людська. Та найстрашніше, всіх воно в лісі душило. До чого торкнеться лапою, там і смерть. Підкрадеться з темряви, зирить, дід наш сивенький гриби збирає. Воно підлізе, мацне старого за спину, і дід впав з чорнів, обвуглився весь, мов спалений корч. Торкнеться до дерева лапищою, і дерево вклякає. Хукне з рота в дупло, і пташенята бідні гинуть. Видно, не наше воно було, приблудне. От і хропло, бігало глухими ночами в нетрях, і все живе у пущі топтало. Топтало і жерло. У нас його так і називали – мертва паща. Ти диви, історопіло глянувся чублик. І довго воно в лісі блукало, та довго, сину, і лиха на койла чмало. Одного боялися кляти – світлячків, а ще більше – великих веселих вогнищ. Все розбійницьке воно, знаєте, любить темряву, глушину, а тут раптом серед ночі вогник. А де вогник у лісі, там пісня, розмови, веселі, життя. От він, отой кошлатий приблуда, стане за деревом, одвернеться і хропе. Страшенно його вогонь і наші стовуси дратують. Покинуть наші галявину, тоді він вискочить з темряви і давай світлячки топтати, лапами, лапами їх, а тоді землю гребе і вогонь засипає і теж лапами зверху. Страшно світляків не любив, і боявся гемон. Та цур йому навіть за місяць зубами клацав. Як тільки місяць випливе в небо, він тоді в корчі от повзе і землю, землю гребелапами, і в небо кидав. Наче хотів і місяць погасити, щоб темно і страшно було кругом. Може, то болотний вивку глухо звався в ртуті. Кажуть, вони вводяться в трісовині, в болотних прірвах, і не те, що світло, а найменші іскорки в лісі страхаються. От світла вони сліпнуть і гинуть. Візьми і ткни йому вогнем. Підніс він так і скам'яніє, замре, на трухлявий пень обернеться. Хто його знає, знизав плечі Масиз. Я ж вам казав, наші теж думали, що то вовк або в кулака, а ж ні. Щось, брат, страшніше, якийсь нічний сліпець, душогуб. Підкрадався і де блимав над озером вогник, або хоч маленький світлячок хропів, топтав його лапищами, а тоді в глушині, в темряві, кидався на наших. Гм, невіжене, стиха буркнув Вертодій. Що ж то воно і що з ним приключилося? Куди воно втекло подалося? Втекло, таке страховидло втече, викопали наші яму, якраз там, за кабанячою річкою. На дно кинули драду свитку одного сивенького діда для принади і кажуть Ви, діду, тут посидьте в холодочку, а схочете гриби збирати, збирайте собі на галявині, а ми підемо далі за річку. Пішли. Тільки діда не покинули самого, сховали в рядно і понесли з собою. А той лахматий приблуда, як почув, що дід бутім-то сидить в холодочку. Очі хижо заблищали, він спроживав, стриб на свитку і в яму. Просто в залізні кліщі лапами спіймався. Побили його наші кайками, на мотлах змолотили. Кажуть, хватить йому. Вже тричі дух спустив. І що ви думаєте, на другу ніч прийшли наші до ями. Глядь, і сліду нема від приблуди. Втік, забитий з ями вибрався. Тільки залишив там недобрий знак, встромив над ямою патерицю, повісив на неї клубок чорної смаленої шерсті і проткнув той клубок стрілою з очерету, щоб на ліс на наші озера стріла показувала. Як побачив той знак старий овид Варсава, а він був мудрий стовус, і онук його, наш професор Варсава, точнісінько в діда свого вдався. Як побачив той знак, стемнів увесь і каже – недобра прикмета. Ви знаєте, що цим знаком передав нам хижий душогуб? Він гаспед, рече. Я прийду до вас через стонадцять років, приведу з печер нових братів приблуд, і ми стопчимо вас і ваші ліси дотла. Ну коли то воно було, загув розважив во Воно, може, колись і було, та давно спливло. А може це й просто вигадка, або така давня пригода, що вже вся мохом обросла. Зараз не ті часи. От роки наші лісові в школу ходять, та й ми з вами, кхем, вже не теє. У вас музей, а в мене вітрячків наплодилося, що ого-го. Воно, брате, не все, що старе той древнє, мудро зауважився з дванадцятий. Буває давня пригода правдивіша і живутіша за теперішню. І я б думав, що все те старе й мохом побити – та от чуєте, оте нудливе виття перегукування над озером. Щось на дуже погану пам'ять воно навертає. Однак нічне виття віддалялося, затихало, глухло в лісах, і Чублик навіть подумав. А може то йому з здалося, може нічого й не було, вони вже підпливали до широкої греблі загати. Похмуро здиблювалися вгору вивернуті колоди, корчі, кореневище, весь той чортолом, з якого було колись нагорнуто греблю. Між колодами ховалась принишка темрява і десь видзвонював струмок, збігаючи вниз під греблю. Всі троє примовкли, обережно зійшли з човна. Вертуть взяв довбинку на плечі і сам, глухо кречучи, поніс її нагору, крутим косогором у верхнє озеро. А ось і воно. Верхнє озеро. Ще більше, що розлогіше за перше. І місяць тут світив ясніше, і береги розступалися ширше, а на берегах темними купами стояли верби, схиляючись гіллям до самої води. Підпливли до білкого піщаного берега і здалеку почули, на березі щось рівно басовито гуло, як гудуть бджоли на пасіці» то невтомно день і ніч працювало вертутієве господарство – сотні тисячі млинків. Вони хлюпотіли, перелопачували воду, співали, виторовкували, хурчали, і все те зливалося в густе джмелине гудіння. Вертутій ожив, закахикав, швидше прив'язав човна і став покваплювати сиза. Ну як вам, мовляв, подобається музика в моїх володіннях? Гарне місце вибрав для себе вертутій. Під місяцем сяяв високий пагорб білого-білого чистого піску. І на пагорбі, який овівали вітри з усіх боків, стояв древній корч. Ні з яким корчем його не можна було сплутати. На дверях, на віконницях, на димарі, на дашку. Скрізь стирчали, тяглися вгору вітрячки. Були вони різні, великі і маленькі. Були й зовсім мініатюрні. Співали вони теж... Всі по-різному, бо зроблені були так: одні з дерева, інші з очерету, а ще інші з кори, берести, червоного лобу, кленових вертлячків, засушеного листя з жолудів. А були тут маленькі навіть із черепашок, з великої риб'ячої луски, з лебединих пір'їн. І це тільки ті, якими отикав Вертутій свій з чорнілий від часу, трохи розхитаний вітрами корч. Далі за корчем починалось царство водяних млинків. З піску Вертутій намив і нагорнув під пагорбом старовинні фортеці, башти, мости, прокопав ганави. З озера пустив у канали воду і поставив на протоках рівно 200 водяних млинків. Уявляєте, 200 лотоків – і двісті дерев'яних коліс, які б'ють, крутять, переганяють розшумовану воду, і те лопотіння, той шум, день і ніч не стихають над озером. Нарешті найбільша гордість вертуція – два ряди піщаних млинків. Згори вузькими жолобками сиплеться на них чистий, ніби пересіяний пісок, і млинки з сухим шелестом крутяться. Веселого гомонять, збиваючи золотими колами дрібний піщаний пил. У повновісячну ніч любив тут посидіти в Артутій, послухати вічний шум води і піску на березі, і філософськи промовити до неба. «Воно, звичайно, мда, якщо воно, конєшно, той!» І скріпити свою думку солідним прикашлюванням. «Хем!» Ось тут і присіли відпочити наші подорожні. А вони таки добре стомилися і динями, і втечою від хвороби, та й скупатися довелося їм в озері. Отож сіли, розморено на піску, і замислено слухали, як пліскотить вода у лотоках, як гудуть вітрячки на корчі. Чумацький віз, поволеньки, поволеньки, опускав своє зоряне дишло донизу, вже почало сіріти на сході. Млявість, втома, огортали нашого сиза, і тоді над головою його безшумно тінню промайнула зозуля. Сиз знав, то вона нагадує йому, треба швидше повертатись додому. До свого корча, бо скоро світатиме. Та й Вертутій бачив, що затримувати друга не можна. Коли б тільки зійшло сонце, вони б тут же попадали на піску і заснули б, і вже ніщо не розбудило б їх до вечора. Хотенько розпрощалися, Вертутій допоміг спустити човна у нижнє озеро. Блідли зорі у високому небі, легенький туман корився над водою, і сиз налягав на весла, щоб до схід сонця доскочити додому. У себе під горою він прив'язав човна, закурив люльку і з димком почемчикував сходами на гору. Сходи у нього повзли в гору дуже довгі, скрипучі, з маленькими лавками для перепочинку, з різьбленими поручнями і стовпцями, на яких висіли ліхтарики. Сис ступав неквапливо, часто зупинявся, заглядав у кожний ліхтарик. «Ну що ж, пора спати», – казав світлячкам, І ліхтарики гасли, гасли за ним, угорталися в сиву передранкову сутінь. Підійшов сис до ганку, ще раз потягнув міцного буркуну. І довгим чубуком торкнув, зупинив один вітрячок, той, що крутився за вітром. А тоді зупинив другий, що крутився проти вітру. Веселе хурчання стихло. Добрих снів побажав сис Корчеві, вітрячкам, озерові. Ступив на поріг і враз ні то йому не здалося. Він побачив це дуже зблизька. З темних кущів на нього блимали, за ним стежили два чиїсь хижі, насторожені очиська. Розділ шостий. Погані прикмети. Птахи і гриби тікають з лісу. Всі збираються на раду до професора Варсави. Ви вмієте ходити по королівському? «Дорога Мармусія», – сказав сис дванадцятий, після важкого сну і за звичкою потягся до люльки. «Гляньте, прошу вас, що мені зарізло у вухо? Щось гуде й гуде, наче там сидять жуки і терликають на скрипці». Мармусія взяла пінцет. Пальцями вона б ніколи не дозволила собі братися за ваше вухо. Відтягла волохату сізову варяничку і заглянула. Крім восково чистої вушної раковини, з маленьким пучком волосинок, вона там нічого не побачила, поклала пінцет і стримано, з великою гідністю, попросила, щоб Сез і їй заглянув у вухо, щось і в ней шеродить, не дає їй зовсім спати. Сис дванадцятий заглянув. В маленькому, як дзвіночок, вусі його рідної сестри було світло й рожево, як у чашечці яблуневої квітки. Дорога Мармусі. Можу, вам твердо й щиро сказати, що у вашому вусі нічого нема, крім запаху найкращих юхландських духів. На той комплімент Мармуся холодно зімкнула вуста і спитала, чого б воно другий день їй гуло, як вітром у сопілку? Сизе сам не знав, що то за морока, одягнувся, вийшов з корча. Лунав над лісом вечірній дзвін пробудження. Сонце вже сіло за гору, і темрява, голуба, тиша огортали соснові бори. Далекі нетрі з туманом, з сивими дідуганами перебродами на болотах. Але той шум, де набридливе протяжне гудіння, підвивання, перегукування, воно чулося одну ніч, другу, третю, і докочувалося хтось назвідки, ніби аж від щербатих скель. Тепер Сиз не просив сестри, щоб вона заглядала йому у вухо. Вже добре чути було. Все в лісі заворушилося. Попливли чорні хмари, а під хмарами низько летіли птахи, бігли зайці, тікали козолі. Хтось бачив, як перебираються на нові місця мурашки, переповзають цілою тьмою. Когось настрахав у лісі зблиск вогню, чад і якийсь протяжний скрипучий стогін дерева. А старий Лапоня прибіг і злякано розказував усім, що він бачив он там за березняком, як тікають ближче до озер гриби-синюхи. Важко пливли хмари, несло від щербатих скель чимось гірким, перепаленим. І лісовий край охопила тривога. Вже так спрадавна повелось у стовусів і тривусів. У мирну годину всі сміялися з дивака, з вченого самітника Варсави. Переповідали про нього і про його парашутики безліч билиць-небилиць. А як тільки гримав грім над головою, всі збігалися до нього. Було так і цього разу. Мармусія спорядила брата в дорогу. Зав'язала йому тепле кашне, причесала гребінцем білі пишні вуса і провела до ворітиць. Сис-дванадцятий пішов попихкою челюлькою. І де траплялись на стежці ями, пенькі присвітлював собі гниличкою світляком. У першій гущавині він розв'язав кашне, пильне око Мармусі вже не слідкувало за ним. Підкрутив вуса і сказав Еге, добрий буркун». Він дивився на високі зорі, на небо, і був дуже далекий думками від якогось болітця, від ковбані, де міг забруднити собі черевики, доблизку начищені мармусією. Ішов і думав, що ж то воно гримить коло гір? Невже колись правду, казав старий Варсава, що в їхню долину вдеруться якісь дикі приблуди-розбійники, столочить всю пущу, і мирні їхні корчі чорною хмарою попелу засиплють озера? Невже таке станеться на добрій їхній землі? Сезні трохи не здивувався, коли побачив у Варсавиному дворі повну народу. Три вуси і стовуси сиділи на древ'яних лавах під березою, де, як правило, проходили заняття в школі Лунарії. Сидів тут і хвороща, і лукаво ховав у мішку рябу, диню, пузівку. Сидів в вертуті, за ним сивий тугий навухолапоня, однесли вся лісова громада а попереду, просто на землі, оточений учнями лунаристами, висідав босий професор Варсава. Перед ним стояла увіткнута в землю суха патериця-рогулька, і на ній висіло три пари окулярів. Скельця їхні зблискували під червоним світлом місяця. А ще на патериці висів пучок сухих кульбаб з білими парашутиками, і вітер гойдав траву, і розносив легенький пух над головами усієї громади. Про ті парашутики якраз і ходило, найбільше легенд. Казали, буцімто професор, де б він не був, в гостях, за столом, на державних засіданнях, на осінніх парадах, сидів і дуже серйозно хукав, пускав над собою парашутики. Не знаю, чи то правда, та мені здається, що вигадки, просто веселі жарти стовусів і тривусів. Барсава терпеливо чекав, поки розсядуться всі, потім кивнув лисою головою, а голова у нього голісінька, і тільки на її вершечку стриміла тоненька китичка волосся. Кивнув поважно і надав перше слово балакучому хворощі. «Товариство», – сказав хвороща, і войовничим жестом витяг з-за вуха петрушку. «Що я думаю про ті хмари, про те гудіння і чорне блискання серед ночі?» Я думаю, що то збирається великий дощ, і хай він собі капає, хай він собі лється, як то кажуть, стару жабу водою не злякаєш, або, вірніше, де дощ, там і зав'язь, а де зав'язь, там і дині. І слухайте, що я вам скажу по секрету. Завтра, септо в неділі, у мене великий день, свято динь. Уклінно запрошую вас, чуєте всіх, запрошую, і малих, і великих, до мене в курінь. Гуртом дружненько сядемо і причастимося до мого зілля на той неділя, щоб споживати це зілля. Тут хвороща викотив із мішка велику рябу диню-бузівку. Під березою, наче зашили листя, всі заусміхалися. Той переморгнувся, гнувся, той стиха штовхав сусіда в плечі. Хто про біду, а хвороща про пироги на меду? Ага, пришив кобили хвіст, а в кобили свій довгий. Встав на хмурений вертуцій. Відкахикався прогув. «Не час перебавлятися мішками, Гляньте, погані, недобрі прикмети на небі!» І показав пальцем на ліс, який темнів, глухою стіною визубрювався під прихмареним місяцем. «Хіба ви не чуєте? Ем! Там щось щадить, чи то пак мохом горілим тхне. Думаю, буде велика суша. Курять болотні вогні на торфах і бродах. Все до нас тікає – птахи, білки, куниці». І дерева недобре стогнуть, сам чув, вітру нема, А із сосни таке тяжке, таке тягуче скрипіння. Я йду, а воно як зблисне чорним вогнем, І просто над моєю головою. Я так і присів, глядь, а вся сорочка на мені обсмалена. Шамотів беззубо старий дід лапоня, І досі наляканий пригодою в лісі. Біда насувається, усі примовкли, стурбовано чекали, Що скаже найвченіший муж, професор Варсава. Професор нап'яв одні окуляри, на них другі, третій почепив аж на кінчик носа. І його учні-лунаристи одразу посуворішали, підтяглися, всі як один повернулись до нього, до свого вчителя. А Варсава завмер у глибокій задумі, втопивши очі в глибоке нічне небо. Потім заговорив тихим, спокійним голоском. Та стільки мудрості, стільки проникливості і значущості було в його неволосній мові. Чого пливуть хмари? Чому стогнуть дерева? Чого зблискує вогонь у лісі? Про це не знає ніхто. Коли ніхто не знав чому, ніхто не знає і що. І ніби вражений його загадковою мовою, десь у нетрях лісу зблиснув гострий вогонь і гулом прокотився в темних печерах ночі. А за ним почулося важке й нудливе: оу оу рах рах те довге очне годіння злякало присутніх. Три вуси і сто вуси посхоплювалися з лав. Тоді й пихнув люлькою сис і глибокодумно промовив. «Раз ми не знаємо чому, то комусь треба йти?» «Думаю, що саме мені, туди». І він ткнув люлькою в ліс, на щербаті скелі, де й прокотився гулом гострий спалах вогню. Більше сис не зронив ні слова, Пригнувся, зашнурував черевики і спокійнісінько попрямував стежкою у темну потревожену ніч, де щось недобре творилося. «Дядько Сизе, дядько Сизе!» – загукав раптом чублику і кинувся за ним. «Я з вами, візьміть мене, я з вами піду!» Вся громада стояла над лавками, з лісу потягло чорним гаром, а двоє, та ще місяць над ними – Погойдалися, мов човники, побрили стежкою, невисоким соснячком, а потім заглибились в пущу. Могутні сосни стояли в лісі рядами, ніби височенні колони. Хвоя вгорі зливалася суцільним темним шатром, та все ж де де пробивалося світло місяця. І тоді від сосен лягали на землю товгі рівні тіні, а чублику здавалося, що то лежать, притаївшись якісь лісові богатирі воїни. Іти під соснами було легко, очам відкривались широкі галявини, і Чублик, піддавшись веселому настрою, раптом спитав. «Дядько Сизе, а ви вмієте ходити королівським кроком?» «Як-як, я щось не розчув». «А ну, ось так, парадним королівським кроком». Без довгих розбалакувань Чублик показав. Легко, мов птах, застрибав на стежці. Одну ногу він високо підкидав вгору, а другою робив два широких причовги. Опля-ля, опля-ля. Спробуйте. Тіло саме летить у повітрі. Ге-ге. Спробую. Як той казав, втік не втік, а побігти можна. Ану, ану ж, оп. Ні, не стой ноги почав. Опля-хе, опля-ля. Давайте вдвох вашу руку. Опля-ля, опля-ля. Де ви? Я й не знав, наче крила виростають за спиною? Опля опля. Вони взялися за руки і полетіли, застрибали стежкою один молодий і щупленький, як кіпчик, а другий товстий з білими пишними вусами, натоптаний чоловічок в кашне, в ступаках, як гриб моховик. Опля, опля! Ви знаєте, ми всі в лунарії ходимо королівським кроком, і професора Варсаву навчили. Тепер він підбігає до нас тільки так: Опля опля! «Ну, годі, я трохи стомився. Ох!» Потім чекували повільніше. Сис зняв кашне, і щоб воно не заважало йому, прив'язав бантом до ноги. «Славно ми пройшлись, аж у прів'я їй право. А скажи Чублику, професор Варсава-Вінтеє, що він показує вам на тих парашутиках?» «О!» – загув Чублик, і очі поставив гострими сливками. «Наш професор!» Ви бачили сухі козельці? Парашутики у них довгі-довгі. Ну от, ви пускаєте один парашутик, а місяць вам світить. А ви йдете між деревами, а він летить над вами. Летить чубком вгору. Рівно летить. І сідає неодмінно там, де вогка земля, і неодмінно зерняткому землю. Хитрий шилохвіст. А тепер візьміть парашутик крилаткою клена. Той просто падає вниз додолу. Падає і швидко-швидко вертиться, як млинок, і описує, так вам і так викручує сліди. А візьміть з липи цей штопором в землю, а з гірчака летить і підскакує, а з тополі, ого, на той край світу може полетіти за вітром. Ну добре, от виходите за варсавою і хукаєте на білий пух. Всі пускаєте парашутики і щось там шепочете до місяця. Мовляв, лети, лети типу, понад лісом. І як? Що воно вам показує? Ну, ще більше здивувався чублик. Воно нам показує таке, воно таке нам показує, що голова обертом іде, Слухайте, от ми дмухнули разом, і хмарка парашутиків злетіла до місяця. І тут? Падають, падають, крутяться перед оком. І так завертять, закрутять, заплутують свої сліди, що я сам бувало закручусь, впаду і думаю, як же його розплутати? А ви питаєте. Ага, чублико, ми, здається, теж заплутались, збились з дороги. Десь тут повинна бути стежка до кабанячої річки. Стій, я зараз присвічу. Розділ сьомий. Обвуглені дерева, страшна зграя, що пробиває собі дорогу в хащах лобами, втеча, погоня, підводна мандрівка. Сис витяг з кисета гнеличку присвітив над землею. У густі кущі вниз вела не дуже помітна стежка, протоптана дикими кабанами до річки. Вони пригнулись, продерлись крізь кущі, забрали в якесь болото. Добре, що буря чи вітер повалили старе трухляве дерево, і по гнилій колоді вони перейшли Кабанячу річку. А далі вступили в глухий дикий ліс, куди стовуси й тривуси не дуже любили потикатися. Тут, в болотах і хащах, пропала не одна безневинна душа. Густіший, похмуріший ставав ліс. Більше бурелому траплялося на землі. Все тут лежало безладно і давно обросло товстим шаром моху. «Не біжи», – попросив чублика Сиз, «мені щось натерло ногу». Старий з рукою на стовбур сосни хотів глянути, що йому нестерпно муляє в п'ятку, і раптом висока сосна від легкого доторку посипалась на землю, як порох. Сиз не повірив своїм очам. Так і стояв з простягнутою рукою, впираючись у темну порожнечу. А сосна рухнула на землю, осіла, на її місці виросла купа чорного згару. Та ще гіркий перепалений пил хмарою висів над ними. Обом задряпало в горлі. Вони переглянулись. Що за притичена? І тільки зараз помітили, який дивний ліс. Ніби всохлий. Ніби він закам'янів чи що. Стовуси прекрасно бачать вночі. А слух у них гостріше, ніж русовий. Коли вони пробирались до річки, чублик не раз вигукував. О, там, чуєте, в гнізді? П'ятеро пташенят проснулося. Потім біг далі і насторожувався. Кажан пролетів. Тріснула лялечка під корою. Павук упав з гілки на свій плетений гамак і тихо вигойдувався. Ліс жив своїм одвічним, прихованим, невсипущим життям. А зараз щось у ньому спинилося, заклякло. Дерева стояли густо, як завжди, але птахів не чути. Не вирушилися в дуплах дятли, не точили кору деревоїди. Мабуть, саме звідси все повтікало з лісу, навіть гусінь, навіть гриби. «Дядечко Сизе, гляньте», – прошепотів Чублик. «Он в тому дуплі білченята, вони не живі, хтось їх спалив». Чублику одразу згадалися – Давні-давні розмови про якогось страшного приблуду з мертвою пащею, про те, як він хукав у дупло, і гинули одразу пташенята, як торкався лапою до дерева, і дерево вмить всихало й клякло. Невже то правда? Вдвох вони підступили до тієї осики, в якій чорніло дупло. Осика стояла, як осика, з живою корою, з розлогими гілками, з дрібним листом, яке і без вітру стиха тріпотіло. Сис обережно торкнув її рукою, осика з сухим шелестом повалилась додолу, і вони побачили вся середина вигоріла. Так випалює дерево удар блискавки. Вогонь пронизує стовбурищі від верхівки до низу, все нутро вигорає, хоч дерево стоїть і здалеку здається живим. Довго блукали сиз і чуплик цим страходивним лісом. До чого б вони не торкались? До липи, лищини, клена. Все сипалось диміло, лягало вугільно-чорним попелом. Марення, чорний сон, шепотів сиз. Хтось випалив дерева і залишив ліс, щоб так він стояв, тільки аби на ногах. І навіть листя висить, зелене, а торкнись, сиплеться. Крррр, Раптом закричала над ними чорна птиця, швидко пронеслась вгорі між обвугленими соснами. Сиз від того наглого крику стрепенувся, став напружено згадувати, де він бачив, де він чув таку птицю. Щось йому попромерехтіло в пам'яті. Оцей зловісний крик, оцей розмах сильних і хижих крил. Так-так, здається, там було, в джунглях. Куа. Вогні в темряві, голос з пітьми. Нічна птиця, передвісниця лиха. Сис стояв, пригнувшись, а чублик нетерпляче заторсав, засіпав його. Дядьку, дядьку, гляньте туди хтось підкрадається до нас. Між вигорілими деревами, з того боку, куди полетіла птиця, перебігали розпатлені тіні. Промайнула одна тінь, за нею друга, потім ще. Стали, притаїлися за стовбурами, і раптом чублик зиркнув і вкляк. Просто до них чалапало високе, довготелесе страшило. Видиміть не ведеміть, ніби з людською головою. Вона чимось бренькнула, кинула щось від себе, і в ту єдину живу сосну, під якою вони стояли, стріском ударилась стріла. Бризнув чорний вогонь, заготіло полум'я, і наче закрутився, завертівся пекельний бурав, виїдаючи всю серцевину сосни, від її вершечка до кореня. Сосна загула і вклякла. Вона стала тверда, як графіт, хвоя на ній дзвеніла дротом. Все звідчув, що і на ньому сорочка трохи підсмалилась. Ага, ось де вони двоє карликів, зареготав один страшило. Сховались під деревом, як роді миші. Ловіть їх. Зараз ми їх підсмажимо на вогні. Страшило махнув рукою і десяток чи два волохатих здоровил, важко переступаючи ногами, посунули до них. Видно, вони хотіли взяти чублика й сиза живцем. Сухе вигоріле палічя на землі тріщало у них під лаписьками. Чублики сизи з жахом дивились, як наближаються страховиська, і не в силі були поворушитися, а навкруг тріщало. Приблуди обходили, оточували їх. Дядько Сизи, тікаймо, вони ж нас з'їдять. Хто, значить, чублик вигукнув чи просто подумав про це, та раптом їх шарпнуло в бік. Вони зірвалися з ніг і вдвох, мов зайці, кинулися в кущі. Запетляли, з прожгу перестрибували через пеньки й колоди. Сухе й колючі гілля били й хлюстало їм в обличчя, обривало на них одежину. А страховиська з криками диким виттям гналися за ними. І що за мана? Тут же, просто на очах, вони міняли подобу. То бігли, наче ведмеді то раптом перевдягалися і гналися вже як гурт воїнів-кочівників в шкурах-накидках з луками і стрілами за плечима. Як? Звідки вони взялись в цьому доброму грибному лісі? З якого темного царства виповзли? Сиз упав, а чублик ще пробіг трохи і провалився в яму. Він і не додивився, як слід, що то воно за яма. Дощував вибоїна чи, може, барліг? Він лише подумав. за сюди, швидше, тут порятунок. Видерся, намацав сиза та підняти не зміг, не подужав, просто покотив його, звалив у схованку. Тільки попадали вони і влипли в землю, як над ними затріщало. Здоровили в шкурах-накидках, один за одним перестрибували через рів і мчали далі. Бух-бух, важкий гул, котився лісом. То волохаті розбійники лобами били з розгону в дерева. І спалені стовборища падали ниць, наче їх валив хтось величезною довбною. Дика зграя бігла, і кожний проламував за собою цілу просіку. Нищий витоптав усе під собою. «Де вони? Де? Ми їх загубили!» Страшним риком озвався один воїн-страшило, найбільший в усій компанії. «А ну всі назад! Перенюхайте землю, а щоб знайшли їх!» Волохаті мамули повернулися, і всі, як бики, загребли лапами землю, закопитили, зенюхали вогке листя. Добре, що греблись вони в гущині за деревами, і не бачили двох нещасних, які притаїлися в ямі. Дядечко, десь тут річка, давайте туди, під воду. Ох, не можу чоблику, ногу, ногу я підвернув. А ви хоч повзком, спирайтесь на мене. І швидше дядьку чуєте, він підсадив сиза, і вони поповзли. Рівчаком, попід колючими витогами ожини, яка впивалася в їхнє тіло, через якесь грузьке болітце. Важкий, кругленький сис постогнував, за щось зачіпався, казав, не дотягнеться. Та от в корчах туго забилась, захрипотіла річка, і вони поручкували скоріше. «Пригинайтеся, дядько, пролазьте ось де, під цими колодами. Лови їх, десь вони тут, чуєте? Грибоїдним духом тхне». «Ідинями!» – рикнув патлатий мамула. «А за корчем вода, порятунок. Ще трохи повзком, ще трохи пролізти, а там з високого підмитого берега хлюпов всю воду». Боком незграбно вони звалилися в річку. Попадали, і обидва зникли. Здоровили, стовпились над берегом, роззявивши свої верші. «Де вони? Куди вони з'щезли? Втопились?» «Нюхайте, нюхайте воду, мамули, шукайте їх!» Чублик знав. Лісова річка вся в корчах, в гнилих сучкуватих коріннях. Треба згорнутися калачиком, руки й ноги підібрати під себе, і хай течія несе, поки не зачепить за щось. А там виплутався, хапнув повітря і далі пливи. Якщо треба, чублик міг узяти очеретину і притаїтись на дні, дихати через трубочку. Він умів це робити. А от дядько Сиїз чублика несло під водою, як равлика. Асис дванадцяти зачепився за першого шпенька на дні, виліз до пояса з води, заборсався. І тоді знов над його головою, хто знає звідки вона взялась, страшним криком прокричала Куа. «Ага, вони там!» – заравли мамоли. «То ганяйте, ловіть їх!» І знов почулося бух-бух. Волохаті лобами збивали дерева і неслись на пролом понад берегом. Сиз дванадцятий смокнув мокру люльку, виплюнув воду, яка набралась йому в чубук, і сказав пірнаю раз два. Склав на животі руки, заплющив очі і пірнув. Його понесло водою, як бочечко, погойдувало й перекидало то боком, то вниз головою, то догори ногами, як прийдеться. З води раз у раз виглядали або його черевики вгору підошвами, або настовбурчені вуса або кругла надута пухирем сорочка. Куа летіла над ним і пронизливо каркала, а берегом тупотіли, неслись ватагою здоровила, збиваючи на шляху дерева. Добрий десяток їх упрівши кинулись на ходу до малого озерця, щоб не питись води. Та от страшна дивовижа, чистої води вони сахались, не хотіли пити, захропли, сипонули чорною сажі у воду, і от озеро стало густим і темним, як дьоготь. Мамули і захлептали разом цю чорну воду, утерлись лапами, а тоді бігом над річкою за двома нещасними. Сиз ніби здогадався, що їх і в воді переслідують. Він раптом зник, не перевертався більше, притонув на дні. По воді плив тільки якийсь невеликий темний сучок, із котрого дрібненькими бульбашками виступало повітря. Ніхто змамув і не догадався, та й темно було, що тоси спливе собі і дихає через люльку. Птиця ще разів зодва пронеслась над річкою із свистом розсікаючи повітря. Щось крикнула на волохатих потвор, і ті гуртом повернули у хащі. А лісова річка бігла і бігла далі, ставала потрохи ширшою, спокійнішою, світлішою під берегами. Ліс розтопився, Відкривались широкі галявини, повні місячного сяєва. Дихнули росою і нічним туманом луги, і ген уже близько, під червоним місяцем, заблищало перше озеро – Нижнє. Між осокою на піщаній віднілині сидів у човні старий глухенький стовуз Лапоня і дрімав над вудкою. Не плювало. Діда пробирав холодок. Дрімота. Видно, місяць скоро сховається і короткий літній ночі кінець а у лову нема. Та раптом крізь сон він почув, щось важко бовтнуло і погнало хвилю на берег. Розплющив очі, із води ліз, і не просто ліз, а на чотирьох лапах, величезний сумисько з вусами, з чорнозеленим хвостом і відпирхувався. Іх! У старого затряслось все тіло. Той сумисько став на рівні ноги і почалапав піском на сухе. Лапоня кинув вудку, стрибнув на мілину і, збовтуючи воду босими ногами та примовляючи «згинь, згинь», пустився в густі очерети. «Дядько Сизе, дядько Сизе, дивіться, як ми старого Лапоню налякали. Він, мабуть, думав, що ми голопуцькі». Чублик упав на пісок і, як риба, важко заглипав ротом. «Бо що не кажіть, а через очеретину у воді не дуже надихаєшся». Упав коло чублика і сиз дванадцятий. Мокрі його вуса одразу вгорнулися качалочками в білий пісок. Він дихав ще важче, і туге черевце у нього то опускалось, то підіймалось подушечкою. Сиз лежав і заклякло думав – що то за потвори, що то за спалений ліс, звідки взялась та хижа птиця? Він був у полоні цих невеселих думок, а чублик копили в губи, дивився на Сиза і раптом зачмихав – діду! Ви, коли впали в яму, ви й тоді не випускали люльку. В зубах ось так держали. Ви що, і в воді смоктали її? І в воді. А як же ви дихали? А так і дихав через люльку. У мене чубук, он який довгий. Сист смокнув її з гордістю. І знов зашкварчала, потекла йому в рот руда водичка. Він з пересердя сплюнув. Гайде додому, бо скоро світатиме. Треба наших оповістити, біда. Якісь розбійники об'явились в пущі. Вони встали і пішли понад річкою в широкі луги на місячне сяйво, яке коливалось вигравало на озері. Почалися рідні місця – гайки, ліщинники, світлі поляни, де тривуси й і стовуси збирають гриби і ягоди. Сис підкручував вуса і накульгував менше. Казав, що в холодній воді на джерелах йому трохи відпустило ногу. А скоро вони загледіли таку рідну картину – темний берег, човник на прив'язі, довгі дерев'яні поручні, над якими горіли світлячки-ліхтарики. І там, коло ворітець, стояла висока самотня постать у чорному, склавши руки на грудях, якогось чекала з лісу. Усе зашвидко-швидко забилось серце – то виглядала його мила й добра мармусія. Вони підходили до корча, коли знов укотре за цю ніч пронеслась над ними чорнодзьоба птиця і крикнула Куа. Повернула, кинулась на них з неба. Здавалось, хижим оком вона хотіла заглянути їм у вічі, щоб запам'ятати обох їх навіки. Круто неслась з гори, розгорнувши сильні крила, як раптом щось кинулось їй назустріч. Кинулась сизова зозуля, маленька й темна, як грудочка. Зімне, зітре її коа, подумав чублик, а зозуля неслась, як скам'яніла грудочка, цілячись з собою в саме серце куа, і хіжа птиця перед ударом зозулі раптом шмигнула вбік, скрикнула. Іначе, зламавши лед, різко знялася вгору. Втекла, втекла гемонська птиця, радів чублик, радів і не вірив собі. Зозуля, така маленька, прогнала геть якусь здоровенну люту гаргару. І Сиз був радий, він і гадки не мав, що коли Кула провела їх до самого дому, то так просто вже не відчепиться. Розділ восьмий. Дивний гість-відвідувач, з якого зробилося дванадцять, напад і нагле викрадення Сиза. Після важкого лісового походу Сиз упав на диван і одразу ж неспокійно заснув. Та й у вісні вважалися йому страшні волохаті потвори. Била крилом над ним чорна птиця. Сиз прокинувся. Перед ним на килиму стояли задерші носки вгору і ніби кличучи його в дорогу наваксовані черевики. Сорочка, штани, підтяжки, кашне – все було випране, висушене і дбайливою рукою в мармусі складено на бильце ліжка. Ніхто б не сказав, що той одяг був очора весь в багні, в піску, в річковому мулі, а до того ще й трохи підсмалений в лісі вогнем. Сиска хикнув, за люльку і невесело замугикав пісню. Коли король збирається в похід, жена втирає сльози. Відчинив музей, запалив над входом один і другий ліхтарик і глянув на зорі, на небо, на ліс. З темного лісу заходили хмари, тривожно гули дерева, і низько летіли три пташки, тонким писком перекликаючись між собою. Вони тікали і ніби ще когось тихо й жалібно звали за собою. Ем, знов там гуляють розбійники, сказав сис про ліс. Одначе йому подумалось, що той гол і чорний вогонь прокотяться десь далеко, за скелями, і до їхніх домівок не повернуть. Сто вуси вони нікому в світі лиха не заподіяли, то хто із якого дива буде нападати на них? З такою думкою з 12 запалив світло в музеї, і от глядь, перед ним стояв уже перший гість. Виріс наче з-під землі. Видно, гість далекий і одягнений трохи незвично в чорному плащі на китці. Високий комір і насунутий низько берет закривали майже все лице, так що очі його визирали тільки у вузеньку щілинку. Ти диви, він ще в береті, різко по пташиному прошепотіло щось із на вухо. Сис повернувся, але нікого коло себе не побачив. і озолі поблизу ніде не видно було. Натоптав люльку і сказав, прошу, перший зал. Світлячки, які трапляються на молісі просто на землі. Довгим чубуком, як у казкою, він почав показувати гостеві свої скарби. Гнилички, трухляві корінці й кору. Перетліло серцевину пнів. Але що це? Низом так і тягло, так і віяло холодом, і ніби від гостя. Гість стояв от чорний і надто високий. Він кивав головою, казав, рах-рах, чудово, чудово. Але слова його були якісь холодні. «Мармусія, перенесіть мені, прошу вас, теплі капці, бо мені щось морозить ноги». Сис-дванадцятий показував далі. Він потроху захоплювався, забував на мить і про тривогу в лісі. Однак почув за спиною твердий крок. Доступив до нього гість. Війнуло ще дуще холодом, і тоді над Сизом, а вірніше між Сизом і гостем, як тінь пролетіла Зозуля. «Прошу вас, другий зал!» – запрошував Сис. «Підземні світлячки!» Личинки, дуже симпатичні хробачки, виключно цікаві сімейки черв'ячків. Сизо глянувся і прикусив люльку. Замість одного гостя стояло вже два, однаковісінькі в чорних плащах на китках, і руки обидва ховали однаково за спиною, ніби один розділився на два або сизо відвоїлося в очах. Ходили двійники в ногу, один за одним, ступали ніби й тихо за сизом, але кроки їхні твердо й дерев'яно відлунювали в коридорах. Третій зал. Жуки-світлячки. Сиз повернувся. З одного гостя вже три. Що за мана? Три одноковісінькі високі кабальєру. Стоять вони в потилиці один одному. Чорні накидки, руки за спиною, а в очах якийсь швидкий притаємний переблиск. Здається, вони перемовлялися між собою. У четвертому залі чотири. Так-так, з одного вже стали їх аж чотири. Сес присів, щоб показати їм рибу з хитрим ліхтариком на носі, як раптом в чотири ноги стукнули за спиною кроки. Четверо в плащах китках майже схилились над сизом. В очах спалах і гострий переблиск. І тут, як посвист коси, пронеслась між ними зозуля. Четверо раз відхилилися і застигли в позах королівських стражників. Не гості, а холодна увага й суворість. У п'ятому залі їх стало п'ять, у шостому – шість, у сьомому – сім. Як, звідки вони вигулькували, може вони подвоювались чи потроювались, сиз не міг охопити оком. Тільки відвертався і вже стояв новий гість, в потилицю першим. І не холодом, а вже морозом тягло від них. В останньому залі, дванадцятому, їх стояло за спиною сиза рівно дванадцять. Чорні плащі, берети, мов забрала, опущені добрів. Руки у всіх за спиною. Добрий, славний наш сиз і не знав, яка небезпека зависла над ним. Він спокійнесенько розпалив люльку, пустив дим кільцями і підвів гостей до того кальмара, який викидає у воду хмарку світла. Дозволю звернути вашу високу увагу, ці слова так і застряли в його горлі, бо раптом хоп, дванадцять кабальєро разом ступили до нього і вмить накинули йому на голову чорний мішок. Що вони приклали перед тим Сизові до носа, важко сказати. Щось дали понюхати йому, блекотно-солодке, клубок вухкої вати чи моху, і від того дурманного зілля Сиз одразу провалився в глибокий сон. Правда, сон був якийсь химерний. Він спав, а проте все добре чув. Дванадцять кабельє розказали «Рах, – рах-рах, звалюйте його на плечі, понесли, тихо, щоб не почули стовуси. Та все ж, як тихо не намагались вони ступати, в підземних коридорах лунав грюкіт їхніх дерев'яних підборів. Си завзяли на плечі і кудись понесли, в зав'язаному мішку головою вперед. А ножбу – гукнути мармусію або шарпнутись, вирватися і навтікача до своїх. Він подумав про це мляво, холодно й байдуже, бо все спало в ньому. І цілої думки. От лише слух. Все занесли, а він на якомусь повороті в коридорі відчув, що щось легенько ворушиться коло нього в мішку. Просто перед самісіньким його лицем. Губами можна торкнутися. Крило, яке легеньке тепле пір'я. Зозуля, ти тут зі мною, моя сиза голубко. Ну що ж, помандруємо вдвох. А ще він подумав, ех, бурконцю б мені крихту та закорити, бо дорога, видно, невесела і нелегка буде. Він у увісні губами, відчуваючи смак диму, а його несли далі, зв'язаного в мішку, як лялечку. Гоп-гоп-гоп! Дванадцятеро гоп. нападників підіймалися вгору з музею. Зараз вони проходили, мабуть, кімнату сиза, де стояв б'який диванчик і валялися древні книги. Рах! казав один з нападників, і збив рукою ліхтарик над входом, а одну й млинок скорча. По злодійському, глядаючись, рушили вони з сизом на плечах до ворітець, загупотіли сходами до озера. Далі за всіма прикметами подались понад берегом, бо під ногами у них на 12 голосів заскрипів пісок. Тепер повернули без сумніву, до лісу. Сиз почув над головою шум, а скорий тріск. Дванадцятеро дерлись на пролом, валяючи дубки й берези. Коли вони перекидали сиза з плеча на плече, тривожно билась у мішку зозуля і опускала крила, ніби тим затуляла сизові очі, мудрістю яких вона завжди захоплювалась. Ще минула якась година, і от пролунав збоку дуже знайомий міцний голосок. хе а Ану, чублику, потримай пакунок, я хотів подарувати Варсаві цей новий млинок. Тримай, диви!» «Цо-то за голубчики? Несуть. Звідки, куди несете? Стійте, замри, кажу вам. Гля, що робиться, серед темної ночі грабують. Мабуть, динів хворощу обнесли, га? А ну, витрушуй мішок. Зараз, кому я сказав? Чублик, гукни наших людей з галявини». Чулося, як в ртуці виламав сирого дубця і грізно кахикнувши хмарою рушив на них. А чублик метнувся гукати своїх. Дванадцятеро, що на якусь мить принишкли, одразу вдарили під бором в землю і так замолотили ногами, смуга лягла за ними. Боялися, боялися вони гурту стовусів, тріщали кущі, бився мішок об дерева, падали під ноги колоди, а вони гнали, гнали вперед, як стадо бізонів. Стій, лови їх, гримів здалеку голос Вертутія. Дванадцятеро бігло захекано, і мішок то сповзав, то аж підстрибував у них на плечах. Ага, – міркував сонний сис, – скільки вони гуль мені наліпили? От на лобі раз, два, п'ять, таких як груша за вбільшки. Один синяк на носі, одна гуля за вухом. Ай, все б ви скисли, все одну бараболю вліпили. Мішок труснуло і вдарило об корч, і тут же підкинуло вгору. Сис простогнав і захвилювався, чи не придушили його бідну птаху. Зозуля легенько поворушила крилом. «Ага, ти ще жива, моя сизоголубко. і добре, поїхали». Несли їх довго, через якусь річку і болото, через місток. А далі загромохкало під ногами каміння, і мішок тягли кудись на скелю, а може на круте узгір'я. Та найстрашніше було для сиза, коли його розгойдали, і він думав, що вже смерть йому, що зараз кинуть його скручів вниз головою. А мішок розгойдали і жбурнули кудись в небо, і хто зна де, за широкою розщеленою з реготом спіймали інші лапи. Ще трохи пронесли попід скелею, і тут запахло таким противним духом, що сиз і сонний чхнув. Видно, тут був табір або стійбище отих патлатих мамул розбишак. Прокочувався трубний гомін, скрегіт каміння під ногами. Десь далі було чути, веселилась брава компанія. Там дружного готили й обгризали кістки, пробували на все горло затягти пісню. «Хто в горах-рах-рах, валить скелі прах-прах, ми!» Сизові одразу згадались обгорілі дерева, і мертві білченята в дублах, і на землі. «Трапезують гемони», – невесело подумав він. Раптом все стихло. Горкнули кам'яні ворота, з димом і шипінням в пазах відчинилися. Рах-рах пролунало в ущелинах грізне. Дванадцятеро виструнчилися, вдарили підборами в кам'яну підлогу і понесли сиза на витягнутих руках. «Стій, хто йде!» – грізно перепиняли їх на кожному кроці. «Рах-рах!» – відповідали дванадцятеро, і їх пропускали далі – в чорні кам'яні печери. Так от вони кинули мішок на землю, мабуть, комусь під ноги, щоб вастрястя кидала, застогнав сис. І один з дванадцяти, як із гармати, випалив. О, великий сокрушитель скель і спалитель лісів, найсильніший і найхоробріший цар над землею і на землі, наш безсмертний Магава перший. Твоє повеління ми виконали. Ось, коло твоїх ніг той жалюгідний карлик, що хотів розвідати чому. Рах-рах, наче залізом зашкрябло б камінь. Хтось тяжко звівся і вп'явся очима у своїх підданих. А де той менший карлик, який теж осмілився ступити з ним за річку в мої володіння? гримнуло кремінним голосом. Неважко було зрозуміти, що то звався у гніві не хто інший, як сам Магава перший. Довго довго висіла грізна мовчанка, аж камінь закришився під поглядом магави. Знов рахнуло і зашкребло над головами, і на гнівний жест вождя гурт 12-ти швидко забалькотів про те, що вони недостойні піддані, все зробили, щоб виконати поваління сокрушителя. Сімнадцять разів оббігли круг озера, хотіли враз і негайно схопити меншого карлика, та схопити його не можна було ніяк. Він сидів на воді в довбанці, а вода... І тут Сис почув про воду щось дуже химерне. Виходить, цукрушителі, найбільше бояться живої води, бояться її, як лихий вогню. Бо колись їх прамати, якась печерна гаргара, що викрадала людей, сказала, «О, мої любі кам'яні діти, ніколи і ніде не підступайте до води. Вода для вас небезпечна, вона вас проковтне і втопить. Ніколи і ніде не торопкайтесь живого вогню, він вас спалить». Ходіте сушою, ходіте скелями і лісами, несіть на стрілах чорний вогонь, а в серці печерну безстрашність, і вас ніколи ніхто не поборе, ні під землею, ні на землі. Сис хоч і спав, та тут нашорошив вуха, і став потихеньку накручувати собі на вуз про ту живу воду і страшний для них білий вогонь. А що воно за сокрушителі? Що то за лиха сила і як від неї спекатися? Про все це ще треба було гарненько помислити і поміркувати. Одне слово виходило, що меншого карлика, асис догадався, що то мова про чублика, розбійники так і не спіймали. Магава перший довго і грізно дихав, ганяючи перед собою вітер. Нарешті повелів «Киньте його в темну яму-печеру, розв'яжіть його і пильнуйте у два ока, щоб було рах-рах, а завтра на допит». «Рах-рах», – відповіли дванадцятеро – Сиза потягли у мішку і кинули в якусь чорну яму. А розв'язати, забурчав сонний сис. Що ж ви, гемони, не виконуєте повеління свого ж ідола?